Не слухай, синку матері. Вона баба. Вона нічого не тямиє. Як вам пестування? Ваше пестування – чисто поле та добрий кінь. От ваше пестування. А чи бачите оцю шаблю? Ось ваша мати. То все, казна що, чим натовкмачують вам голови академії. І усі ці книжки, громадки, хвилозохві – «Все те, казна що, не варт гічі. Про мене начхати на усе оте. те». Кажучи сеє, Бульба доряду додав таке слово, що незвичайно йому не казати. «Аж ось краще на тім тижні я вас на Запоріжжя виряжу. От де наука, Отам там ваша школа. Таменька тільки й наберетесь розуму, от що діти». І тільки це всього тиждень їм і дома бути, Жальбно, так та сльози сухрлява стара мати, не доведеться їм сердечними погуляти, не прийдеться й хати рідної гаразд дізнати, не доведеться й мені на них надивитися. Годі стара, годі скигли ти. Не на те козак здався, щоб з бабами ялозитись. Ти б його сховала собі під пелену, та й сиділа б на їх, як квочка на яйцях. Ось іди лишень краще, та морщі ставляй на стіл усе, що там у тебе є. Не треба нам пампушок, медяників, маковиків та інших пундиків. Цуп нам цілого барана, козуки, меди сорокарішні. «А надто горілки! Та ти чуєш не з вигадками горілки, не з родзинками, та з усякими бабськими витрибеньками, а чистої, пінєвої горілки, щоб гралий шипіла, мов скажена!» Бульба повів синів своїх у світлицю, звідки стрім голову червоному на дві уродливих дівчини наймички що причепуряли хати. Вони бодь сполохались з приїзду паничів, що не лишили собі або ж, додержуючи жіночого звичаю, згукнути та й кинутися геть прожогом, зашарившись, зустрівши парука та ще й потім довго затуляючи рукавами сорокму. У світлиці тій був такий убір, як до вподоби було за тих часів – про тільки слави, що натякне народня думка, чи то пісня, що вже більше не співають їх на Вкраїні прилюдно бородаті та старезні кобзарі, сліпі стиха до голосу підбриньку чи на ковзі, як оце поводилось, звичайно, за тих важких воєвих часів, коли стали вигравати на Україні колотнечі воєві через унію. У хаті було... Чепурно, цвітною і глиною повимазувано. По стілях висіли шаблі, карбачі, сітки для ловіння птиці, неводи й рушниці всякі, і пистолі, штучно обробляний ріг на порох, вуздечка на коня, золотом бляхована й пута з срібними бляхами. Вікна попускано маненькі. З круглого сивого скла, який уздрівши тепер хіба тільки що й у стародавніх церков, крізь ті вікна не можна було такше й дивитись, хіба відсунувши. Коло вікон та дверей попідводжувано смугами червоною глиною. По кутках на полицях стояли глечики, пляшки та сулеї з зеленого і синього шкла, карбовані срібні кубки, позолочувані чорки всякої роботи – веницейської, турецької, черкаської, що усякими способами опинились у бульбаній світлиці через треті-четверті руки, що було світова річ за тих часів хвацьких. Берестові лави навкруг попід стінами, великий стіл під образами, на покуті широка груба, сквітчатого та крапчастого кахлю, зачіпком, закапелками карунками. Оце усе було обом парубкам по свідомості, бо вони щороку приходили у жнива додову, Приходили, бо ще не мали собі коней, та й звичаю не було, що в школярі їздили верхі. У їх були тіко довгі чуприни, що за їх жаден козак збройний мав право помняшку рити. тільки на приконеччі вчитися бульби послав їх пару молодих огірів.